«Круто! От молодця!» І тут же спохмурніло. Готові і мені до вас!» «А у нас лише пів на четверто. А ви що, вже за столом?» Зробила вигляд, що відсьорбує зі свого бокалу. Обожнює кампарі. «А тост вже був?» «Зараз буде», – сказала Лара, ніби відкривала урочисте зібрання. Всі поглянули на неї. Сусана з-за океаном, Ельміра з Юлькою, Скосили очі, принишкли. «Лара вона така, зараз скаже, як зав'яже. Отже, чудова компанія!» Лара оглянула чудову компанію, ніби мала на увазі щось зовсім протилежне. «Що ж ми маємо на сьогоднішній день? А точніше, вже вечір і новорічну ніч?» «Боже», – подумала Сусанна, – «як же я їх всіх обожнюю!» «Ну і що ми маємо, одертан'яни?» – подумки посміхнулася Джулія. «Маємо те, що маємо». Спала на думку Ельмірі розтиражована фраза першого президента. «А маємо ось що!» Після паузи життєрадісно продовжила Лара. «Елька – зраджена дружина. Джулі пустилася берега і невідомо, чи повернеться з імпіреїв кіноіндустрії. Я? Хм. Я – самотня і досить пошарпана кицька, котра гуляє сама по собі і скінчить життя в дурці. Чудовий фінал чудового і несподіваного року!» «А може, ще не фінал?» – жалібно пискнула Юлька. «Нам лише по тридцять п'ять, а кажуть, адже кажуть, життя починається в сорок». Лара зловісно всміхнулася, але то вже була гра. «А хіба ти не пам'ятаєш, як я казала, життя закінчується в двадцять чотири?» Всі, навіть Сусанна на екрані, слухняно закивали головами. «Так от», – продовжувала Лара, беручи бокал до рук і даючи щігля поносі Юльці. «Вважаємо, ла, що ми вже добряче перебрали свій час. За це і вип'ємо, дорогі мої фіналісти!» Всі шалено зареготали, цокаючись бокалами. Сміх тривав доти, доки з екрану не долинув дивний протяжний звук, що видавала Сусанна. Сумнівів не було, вона ридала. «Які ж ви, дівчата, щасливі! У вас хоч щось відбувається!» Всі троє так і заклякли з бокалами в руках, приголомшені цією слушною, але досить несподіваною думкою, що винула з-за океану. Першою підключилася Елька. Слідом тоненько загула Джулія, навіть Лара шморнула носом. Заревіли в чотирьох, охоплені загальним настроєм і дивною насолодою від власних сліз. «А що у мене?» – вела першу скрипку Сусанка. «Дитина в приватній школі, далеко, бенник як бенник, весь час на роботі». Снігу немає і. Сусанна раптом припинила ревіти і з острахом озирнулася кудись в либ втягнувши повітря носом. І турка, здається, горить. Схаменулась, зареготали, мов на Ну, ідіотки, вигукнула Лара, обіймаючи за плечі Ельміру з Джулією. Провела рукою по екрану. Біжи, горе моє, вимикай свою турку. З Новим роком. Екран булькнув і згас. Запала тиша. «А знаєте що? – сказала Лара. – Беремо шампанське і йдемо на дах, як раніше. Зарухались, засміялись, витираючи з облич сльози, чи то від сміху, чи то від сусанчиного почину. Одяглися, штовхаючись у передпокої, побігли сходами нагору, забувши про ліфт. Місто внизу скупо блискувало різнобарвними вогниками, що висіли на деревах. Блимало вікнами, за якими ми тушилися в останніх приготуваннях люди. Десь далеко світилася міська ялинка, довкола якої метушилися маленькі фігурки. Здалеку лунала музика, різна, утворюючи дивно святкову какофонію. Білі, притрушені снігом судини вулиць і провулків, утворювали затишний візерунок. У світі ліхтарів кружляла легка заметіль, на якихось 12 секунд цей маленький світ, на який вони дивилися згори, притих перетворився на одне велике серце, що билося в єдиному ритмі, відраховуючи миті. «Час!» – сказала Лара і відкуркувала шампанське. На рукавички і в бокали падали сніжинки, на рукавичках і в віях залишалися, а в бокалах тонули і згасали безслідно, змішуючись з веселими бульбашками. «Не безслідно!» – подумала Лара. «Нічого безслідного не буває!» Якщо життя дасть тріщину, котра розділить їхній світ на справжнє і несправжнє, у них є вихід – смерть, слава, свобода. Так вони вирішили давним-давно, коли ці поняття були для них такими ж далекими, як безіменні зірки на небі. Ми не знаємо, чи вони живі, чи існують взагалі, адже їхнє світло лине на землю віками і після їхньої смерті. Хіба це не дивно? Хіба не заслуговую найбільшу увагу, ніж життя приматів? Якби я була розумнішою, то вступила б на астрофізику і зайнялася цими згаслими зірками. Кожній дала б ім'я,